діти були мобілізовані для чергування на полях. Павло Постишев із гордістю говорив, що таких юних дозорців буде більше півмільйона, а з них у боротьбу із злодіями вступили 10 тисяч піонерів. Ухвалою Центрального виконавчого комітету СРСР від 27 грудня 1932 року вводиться єдина паспортна система, якою селян, Закріплювали за колгоспом, за місцем проживання. Селян перестають брати до роботи на заводах і шахтах. Прикордонники перекривають усі дороги, які ведуть з України в Росію. По суті, Україну перетворюють у гігантську резервацію, оточену з усіх боків військами, в якій почав містично владарювати «жовтий князь Голов». ДПУ УРСР Березня 1933 року так інформувало про продовольчі труднощі і ураження голодування районів України. Найбільше число фактів голоду зареєстровано в кінці лютого і на початку березня. В окремих місцях це явище набуло масового характеру. Голодуючі сім'ї вживають у їжу різні сургати. кукурудзяні мікачане із стебла, просяне луж сушену солому, трави, гнелі кавуни і буряки, картопляне лушпиння, стручки акації тощо. Зареєстровано факти вживання в їжу м'яса, кішок, собак і дохлих коней. Випадків людовідства зареєстровано 28. Більша частина їх належить до 3-ї декади лютого і початку березня. 19 випадків людовідства – припадає на Київську область. У лютому також мали місце 13 випадків трупоїдства. Такого жаху український народ ще ніколи не переживав. Свідомо й послідовно вводилася в систему внутрішньої політики ідеологічна і морально-психологічна деформація суспільства, руйнувалися віками утверджувані і сповідувані принципи народної етики і моралі. Нівелювалися елементарні засади і основи людського співжиття. Ясна річ, селяни були охоплені містичним страхом, бо не могли сприйняти цієї абсурдної логіки винищення своєю владою своїх же громадян і тому вірили в прихід Антихриста, в наближення кінця світу. Читаємо в романі «Жовтий князь» розмову пригніченої наближенням безжалісного лиха Дар'ї Катранник зі старою матір'ю. Бабуся віщує наближення горя, бо в писанні сказано, живемо в кінці часів. Тож антихристи спішать зло довершити. Це вікон видно. Спаситель на хресті мучиться, а внизу вони домальовані скригочуть, глядячи на безвинного. Люди кажуть, що вкоїться пекельство, аби відзначити 19 віків після розп'яття. Так кажуть. Перестрашені люди у всьому вбачають знаки оповіщення біди. У біблійному числі 666, у завершенні 19 століття, яке повинне було хай пізніше, але заявити про свій кінець якимось пекельством, у падінні з неба мерзлих птахів, в червоному прапорі, який набухає і чорніє, від пролитої крові, то тільки видається, що їх прапори червоні, вони темні, каже Мирон Данилович. Кожна подія обростає домислами, гіпертрофується, наповнюється символічним змістом, де формується внаслідок переказів і намагань вияснити істинний її сенс і значення. Відомо, що одразу ж після завершення третьої всеукраїнської партконференції Молотов відвідав кілька районів України. Він, правда, з вагона не виходив, але приймав численні делегації, голів колгоспів, партсекретарів, вислуховував здебільшого скарги на непомірні плани хлібозаготівель, запевнення, що хліба в селах уже нема. Люди голодують і вимушені зривати недозрілі колоски на колгоспних полях. Український літературознавець із Сполучених Штатів Америки Григорій Костюк вважає, що ця інспекція роздратувала Молотова, і є всі підстави думати, що це була перша і єдина причина появи в світ.